És divendres 19 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que el proper dilluns es posarà en marxa l'aplicació per controlar l'aforament de les platges de Palafrugell i també el dilluns començaran els agents cívics a les platges del nostre municipi. David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, ens explicava el dispositiu per aquest primer cap de setmana en el que hi ha lliure circulació a tot Catalunya i que s'espera l'arribada de turistes de proximitat a casa nostra. També us explicarem que torna el servei porta a porta per a persones amb mobilitat reduïda gestionat per l'àrea de benestar social i creu roja. La informació comarcal ens portarà a explicar que la quarta planta d'aïllament de l'Hospital de Palamós ja és una realitat. Tornarem cap a casa nostra per explicar que Càritas Palafrugell fa una crida per rebre més voluntaris pel Centre de Distribució d'Aliments i pel Terrabastall. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 19 de juny explicant que el Servei de Salvament i Socorrisme de Palafrugell ens informarà sobre l'estat de les platges del municipi. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 19 de juny i ho farem parlant que finalment l'aplicació per a dispositius mòbils de control d'accés a les platges de Palafrugell es posarà en marxa a partir del proper dilluns 22 de juny. Estarà integrada dins de l'aplicació Palafrugell al mòbil i serà gestionada pels agents cívics que també començaran el seu servei a partir del proper dilluns. Es tracta d'una aplicació molt visual i fàcil d'utilitzar, la qual permet a l'usuari en temps real saber si les platges es troben al màxim de la seva capacitat o encara compten amb places disponibles. A l'aplicatiu, cada platja disposa, a més a més, amb una descripció i el nombre total de persones que pot acollir tenint en compte la distància de seguretat. La manera de funcionar, com deia és molt senzilla. Mentre el color de la icona de la platja sigui de color verd, la platja té capacitat i es pot seguir ocupant. En canvi, quan apareix el color vermell, vol dir que s'ha arribat al límit de la capacitat. Així, els accessos a aquella platja concreta es tancaran fins que no s'alliberin noves places. En total, seran 9 les platges que comptaran amb el control d'accés i de les que es podrà consultar la seva disponibilitat a través de l'aplicació. Però, aquí, Quina és la capacitat de les platges de Palafrugell? Doncs a continuació ho detallem. En aquest sentit, ens centrem en aquestes nou platges a les quals es poden trobar a partir de dilluns en aquesta aplicació. A Tamariu, la platja té una capacitat de 866 persones, la de Llefranc 1.318 i a Calella de Palafrugell trobem les set platges restants pel que fa al Canadell, la capacitat és per a 639 persones, el Port de la Mala Espina, 80, la platja del Calau, 77, la platgeta, 42, el Port Bo, 35 places i el Port Palegrí té una capacitat per a 243 persones, sempre amb aquesta distància de seguretat que s'ha marcat des del govern. En aquest sentit, al voltant de la inauguració, podríem dir, d'aquesta nova eina de l'aplicació, l'alcalde de Palafrugell, Josep Epifarré, comenta que aquesta és una eina que dona un servei innovador i fàcil d'utilitzar als usuaris de les platges de Palafrugell per tal que es puguin adaptar les mesures de seguretat referents a la Covid-19, mentre al mateix temps gaudeixen de l'entorn de casa nostra. D'altra banda, també ha demanat a la gent que utilitzi aquesta aplicació per tal d'evitar massificacions i que la gent es pugui d'aquesta manera repartir en la diferents cales i platges del municipi sent conscients que cal extremar les mesures de seguretat durant els mesos d'estiu. Aquesta mesura, la implementació d'aquesta aplicació serà complementada amb una senyalització que s'ha instal·lat a les platges on s'esmenten les mesures i els consells de seguretat de cara als usuaris de les platges. Per tal d'establir aquest control, com dèiem, es comptarà amb agents cívics que paral·lelament oferiran tota la informació als usuaris de les platges als quals incorporaran el proper 22 de juny i hi seran presents fins al 31 d'agost. Els agents treballaran tots els dies de la setmana amb un horari ininterromput de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. Per últim, recordem que tot i que no s'establiran espais delimitats a la sorra ni tampoc un temps límit per estar-s'hi, es demanarà això sí mantenir el distanciament social en tot moment. D'altra banda, es mantindrà obert un accés directe a l'aigua només pel bany per tal que la gent tingui possibilitat de refrescar-se al mar o poder practicar algun esport sense quedar-se a la sorra i tenir una entrada i sortida fàcil i ràpida. També es controlarà la col·locació de tovalloles per reservar L'espai i la Comissió Tècnica Municipal que regula l'ús de les platges amb els condicionants actuals es mantindrà operativa durant tot l'estiu i en aquest sentit, si ho considero oportú, es podrien modificar algunes mesures. Hem parlant de les platges en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i és que a partir d'avui, doncs Catalunya ha entrat en aquesta fase de represa en la que la mobilitat és lliure per tot el territori i, en aquest sentit, es preveu que la costa catalana sigui un dels llocs més demandats pel turisme de proximitat. Per tant, aquest cap de setmana serà una prova de foc per a l'ocupació de les platges de Palafrugell. En aquest sentit, nosaltres aquesta setmana hem contactat amb el cap de la policia local de Palafrugell David Puertes, perquè ens expliqués com s'estan preparant per a un probable increment de visitants aquest proper cap de setmana. Bàsicament tindrem més visitants, nosaltres estem treballant amb aquesta previsió, que aquests visitants automàticament evidencien més moviments en vehicles, poden tenir més delictes, poden tenir més peticions i més serveis en l'entorn del cinturne i també en el tema accidentabilitat. I, per una altra banda, que això és el que sempre treballem nosaltres, no? I, per una altra banda, com, bueno, com a cosa extraordinària que ens ha sortit aquest any, no per desgràcia amb el covid doncs a eh, totes les necessitats derivades de, de la pandèmia i i hi ha, ha més obligacions que ha marcat al govern. A causa de les restriccions sanitàries imposades per la Covid-19, moltes de les tasques que s'havien planificat s'han hagut de modificar. En concret, van haver-hi molts canvis de torn, es van haver d'incrementar les hores de treball i es van ajornar les contractacions de la plantilla de cara a l'estriu. Tanmateix, arran del desconfinament, ja s'han començat a tramitar certes gestions i a treballar en la planificació d'aquesta nova normalitat. a tot el que necessitem per treballar aquesta temporada no? i això, evidentment, ens, ens afecta i ens influencia. No? Però a problema és que no es pugui salvar, eh? dir, ja, ja ho tenim tot planificat, estem treballant amb els serveis, ja com a vostè deia, tots els serveis que tenim planificats de, de cada any i que sabem que, que automàticament ens augmentaran i per un altre costat també tot el servei i la gestió que hem de fer amb, amb, el, amb, amb, amb les limitacions de del govern que es marca amb el tema del coronavirus i, sobretot, el tema de platges. En aquesta línia, un dels temes sobre els quals s'està treballant més és amb el nou reglament de les platges de Palafrugell. Des de fa dues setmanes, la gent pot gaudir d'aquesta zona del municipi, tot i que es, es fa amb certes limitacions, tot i que, David Puertas manifestava aquesta sintonia el seu agraïment, ja que tret d'algun incident puntual, l'activitat de la gent ha estat correcta. Tanmateix, també explicava com s'han gestionat les mesures de seguretat. Nosaltres ja vam començar a, a, a gestionar tot el que era la posada de cartells a les places perquè tinguessin clar quines eren les, me les mesures de seguretat que havien de portar. No? Un cop vam passar totes aquelles etapes no? De que no sabien si, si, si es treballaria amb 12 metres quadrats per nucli familiar o amb 9 metres quadrats per persona, que al final ja van dir que eren 4 metres quadrats per persona per platja i que això es marcava molt l'aforament i ja, ja, ja s'han posat en marxa directament a treballar amb, amb aquestes dades no? i és que, és que fins ara ha estat molt, bueno, molt, molt controlable. Com us dèiem amb la informació anterior doncs aquest proper dilluns entrarà en funcionament aquesta nova aplicació i serà doncs, per controlar aquest ús recreatiu de les platges que en aquestes dues setmanes des de que es va poder tornar a la platja de forma recreativa, doncs no hi ha hagut gaires incidències. En aquest sentit, la policia local, de cara a aquesta nova normalitat, pretén que hi hagi un cert autocontrol i responsabilitat, tant per part de les institucions i els agents, com també per la dels ciutadans. Nosaltres ara, en, un primer, en una primera fase que estem fent, és això, bàsicament autocontrol, explicar a la gent, posar molts elements d'informació, perquè tothom sàpiga quines són les seves obligacions, a part de les webs, a part de sallers civics que han treballat, part de la policia i després també intervindrem en, en casos puntuals que hi hagi doncs, que ja sabem que hi haurà discussiós, per que estarà massa a per gent que no voldrà guardar la distància de seguretat o altres coses o altres o altres... Tanmateix, Puerta ha afirmat que s'haurà d'anar avaluant la situació i determinar si cal implementar o no mesures més estrictes. En aquest sentit, recordava que la Comissió de Platges per avaluar l'aplicació d'aquestes mesures continuarà vigent durant tot aquest estiu i es reuniran de moment de forma quinzenal. Ja, ja anirem veient, veient com, com evoluciona. També, evidentment, això és el que ens hem plantejat, és la primera fotografia no?, a l'hora de treballar i hem de veure què passarà. Per això tenim la comissió de, de servis de platges, no? la, que, la part política, la part tècnica. I que cada... Com deiem a la informació anterior, doncs, l'aplicació per a mòbils que gestionaran els agents cívics començarà el seu servei a partir de dilluns, tant l'aplicació com els agents cívics, i en aquest sentit, per últim, el cap de la policia local de Palafrugell, en aquesta entrevista sol·licitava paciència i responsabilitat, ja que els aforaments de tots els espais lúdics estaran condicionats per la nova normalitat, amb tot la possibilitat que aquest cap de setmana arribi la primera gran onada de turistes de la temporada cap a Palafrugell serà una autèntica prova de foc per a l'ocupació de les platges del municipi. Podeu recuperar aquesta entrevista que manteníem dimecres amb David Puertas, cap de la Policia Local de Palafrugell, a través de la nostra pàgina web. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, amb la qual doncs, superarem l'equador d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell, per posar-nos en contacte a continuació amb l'àrea de benestar social, en aquest cas amb la regidora, la Roser Massagué, perquè ens expliqui una de les novetats que es reprenen també dilluns dins de l'àrea de benestar social. Saludem a la Roser, que tenim al altre costat de la línia telefònica. Bon dia. Bon dia, Rubén. Doncs, uh, Roser, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i avui volem posar la mirada en un servei que torna a reprendre després d'aquesta de, crisi del, del coronavirus. Estem parlant del porta-porta del, del transport adaptat. Uh, des de quan es pot ja tornar a fer servir aquest, uh, aquest servei? Uh, bé, el porta-porta uh, a partir de dilluns, uh, el dia 13 com d'altres contractes per, per motiu de, del Covid i l'estat d'alerta d'alarma es va suspendre, es va haver de suspendre parcialment, un servei que feia Creu Roja com portar menjar eh, a gent sola aquest sí que s'ha continuat fent, però els transports es eh, varen tancar, a partir de dilluns doncs ja els podem tornar a posar en marxa. Mm -hmm. Aquest eh, transport, eh posem en context, eh, doncs, servia per portar a, a gent no? amb mobilitat reduïda cap a, a diferents indrets del municipi. No? Un d'ells també era la, la residència, al CAP, per exemple. No? T'explico, t'explico. N'hi ha dos de, de, de serveis. Uns que porten eh, els usuaris del centre de dia, aquest transport és més adaptat que... Bé, de tota manera, aquest cotxe d'etat tant pot servir per un com per l'altre, eh? perquè ho fan intercaladament. Quan han portat el de matí a les persones grans al centre de dia, uh -huh. després estan en disponibilitat de, bé, mm, persones a partir de 66 anys, no?, persones jubilades, que vulguin anar a comprar al CAP, eh, eh, bé, com, com a qualsevol lloc de, de Palafrosià, a veure una amiga de no sé on, el cementiri, vull dir, com se vol, venen a buscar a casa i es porten el lloc que tu vulguis, el destí que tu vulguis fer i després te venen a recollir. I la veritat és que així com el taxi, que va ser aquella prova que vam fer, que havia set parades al voltant de Palafrugell, aquell no va tenir quasi que gens, eh? vaig dir, va tenir molt poca mm -hmm. poc utilitat, aquest van creixent no? fins i tot en bueno, rebot felicitacions de, de, de gent que està encantada amb aquest transport bonica eh, de moment l'horari és una mica reduït però bé, és el que vàrem contractar perquè no sabíem que tindria aquesta bona acollida i, i en el moment com que és un contracte el contracte eh, està bastant blindat doncs bueno de moment l'horari és el, el que és, uh, estem intentant ampliar-lo, un horari que faria molt bon servei, pensem que és portar la gent a fer a les 8 del matí. Uh -huh. uh, estem intentant que això pugui ser. Pot, pot ser una ampliació però dins un percentatge petit. No, no podem doblar-ho, no? Ha de ser una ampliació dins un percentatge i estem mirant de treballar de fer-ho, però de moment l'horari és el que és, però però amb bona acollida I, i, i de fet es tractava com una altra prova no? llavors aquest funciona doncs amb el temps mirarem d'ampliar-ho evidentment sí. uh -huh. uh, doncs amb aquesta mirada posada en poder doncs, ampliar aquest servei uh, de moment torna uh, aquest dilluns, 22 de, de juny uh, aquest servei de porta a porta uh, no obstant això sí que uh, s'ha de, de fer, s'ha de sol·licitar uh, amb unes quantes hores d'antelació, no? Sí, sí plau, vull dir que, que tampoc costa tant, penso, organitzar-te no? i si te donen hora al metge per la setmana que ve, doncs quan arribis a casa el demanes, o si penses anar al súper, bueno pots fer una programació, 48 hores, ells ho necessiten uh, per organitzar-se, creu Roja. vull dir que els hi han de fer aquest favor, penso jo, 48 hores dos dies, amb el que vol el temps Bueno, uh, uh, hauria de ser sis sis plau, de mà no plau que la gent bueno, que, que ho tinguin compte. Mm -hmm per a eh, aquells que ens estigueu escoltant doncs eh, amb aquestes 48 hores d'antelació podeu trucar el 972 92, de les 9 a la 1 del, del, del matí i per tant doncs podeu fer aquesta reserva perquè us vinguin a, a fer aquest, aquest servei de porta a porta i per tal per, per donar més també flexibilitat a, a la gent de Creu Roja que també en aquests dies doncs, el volum de feina que tenen a eh, Roser doncs, també ha anat increixent, eh? No, no, no, evidentment, eh, des d'aquí el meu agraïment a, a Creu Roja, igual que a tots els col·lectius que s'han posat les piles, o més que les piles, tothom, Palafugell, s'ha volcat qui ha pogut en tirar endavant aquests dies complicats, vull dir, i Creu Roja com càritas, com... I no vull cuidar ningú, eh, tothom mm. que ha posat sanitaris, eh, que molt agraïts i, i tothom... Tothom, tothom, tothom s'ha portat superbé. Uh -huh. De fet, amb aquesta represa de les activitats, doncs també uh, aquestes entitats, sense ànim de lucre, doncs, també necessiten més que mai uh, el suport de, de, de voluntaris, eh? que n'hi ha molts però encara se'n necessiten més, eh, Roser? Sí, sí, sí que, no, que, sí que aprofito, eh, l'antena, perquè què passa, no? Uh, el voluntariat de Càritas uh, aquests dies tenia el suport de Creu Roja, i ara, a partir de juliol, Creu Roja destina el seu personal a platges, perquè a les platges de Begú contenem Creu Roja. Uh -huh. Llavors, ara reclamem, sisplau, voluntaris per Càrita. Vull dir que, que tothom que tingui alguna horeta i vulgui fer voluntariat serà molt ben rebut. I, i, i, i sí, aprofito per, per fer aquest, uh -huh. aquest reclam al poble voluntari. Voluntaris a Càrita uh -huh. Doncs uh, nosaltres ens posem en contacte amb la Marissa també doncs, per, per acabar de fer aquest, aquesta, aquesta crida de, de voluntaris que estem segurs estem segurs que, que, que respondran perquè sempre ho han fet i la veritat és que Sí, sí, sí, sí eh? I, i, i ja s'ha presentat gent, eh? vull dir que ja només una mica el boca a boca, boca a orella uh -huh. ja, ja, ja la Marissa m'ha comentat eh, em va comentar ahir que, que ja té ja té voluntaris però em falten més. Molt bé. Doncs, avui volíem posar la mirada sobretot amb la Roser amb aquest eh, retorn del servei Porta a Porta de transport adaptat que coordinen des de Benestar Social i també Creu Roja de, de Palafrugell, frugell Agraïm a, a la Roser que ens hagi pogut atendre i ens retrobem aviat. Roser, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I arribem ara a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar-vos que han finalitzat les obres de sectorització de la quarta planta d'hospitalització de l'Hospital de Palamós i des d'avui ja torna a estar en ple funcionament. Aquesta obra era necessària, expliquen des dels serveis de salut integrats Vaja Empordà, per poder tenir pacients amb malalties infeccioses aïllats i poder sectoritzar adequadament l'equip de professionals que hi treballi. Aquesta nova unitat d'aïllament es troba a l'ala dreta de la planta i s'ha fet el tancament de la zona i s'hi ha instal·lat un control nou independent. Fora de la unitat d'aïllament s'ha creat el nou despatx de supervisió de la quarta planta, a la vegada que s'ha traslladat al despatx d'especialitat mèdiques i d'urologia a la cinquena planta. Aquesta intervenció forma part de les obres d'adaptació que s'han de realitzar per atendre millor els pacients de Covid-19. L'Hospital de Palamós ha creat aquest aquesta nova planta d'aïllament a la quarta planta i pel que fa a Palamós, gent gran, s'està doncs, acabant de fer la nova unitat d'aïllament. Per fer front a la despesa que s'ha calculat que tindran aquestes obres d'adaptació al voltant de 600.000 euros, recordem que es va iniciar ara fa dues setmanes una campanya de mecenatge per ajudar a cobrir una part de la despesa. En aquest sentit, doncs, des dels serveis de salut integrats Vaja Empordà, també recorden que es poden continuar fent donatius en el número de compte que trobareu a la pàgina web dels serveis de salut integrats Vaja Empordà, cbe.cat. I tornem ara cap a casa nostra per recordar-vos, com hem comentat en l'anterior notícia abans d'aquesta informació relacionada amb l'Hospital de Palamós, que des de Caritas Palafrugell doncs, fan una crida per a rebre voluntaris, sobretot per fer front a l'augment de demanda que tenen el centre de distribució d'aliments a partir del mes de juliol. Com ens ha comentat la Roser, faltaran mans perquè Creu Roja doncs, destinarà els seus voluntaris a d'altres tasques relacionades amb les platges i, per tant, aquesta ajuda que fins ara estaven fent a Caritas Pagas Urgell, tant en el centre de distribució d'aliments com també en el Terrabastall, la botiga de, de segona mà d'articles de, de, doncs, de la casa i d'altres productes, doncs necessitaran aquesta ajuda de, de voluntaris. Per tant, tothom qui ho vulgui, que disposi d'algunes hores, doncs, es pot posar en contacte ja sigui directament amb Benestar Social, amb l'àrea de Benestar Social, o fins i tot també amb Càritas Palafrugell, amb la Marissa Grassot, per tal doncs de, de donar aquest cop de mà a aquesta entitat de casa nostra que fa aquesta tasca altruista per a les persones més vulnerables. Darreres informacions d'aquest informatiu d'avui divendres, i en la qual a continuació us recordarem, que aquesta setmana ens hem posat en contacte amb la Montserrat Verdeguer, la directora de la Fundació Tom Sharp, i és que la Fundació i la Universitat de Girona han signat un conveni de col·laboració pel patrocini de la càtedra Tom Sharp. Per mitjà d'aquesta càtedra, la Universitat de Girona portarà a terme activitats relacionades amb la docència i investigació de la figura de l'escriptor anglès i la seva obra. La presentació oficial ha hagut de ser posposada per la Covid-19 i finalment es farà durant el mes de setembre a la Universitat de Girona. Com us dèiem, aquesta setmana nosaltres ens posàvem en contacte amb la Montserrat Verdaguer, la qual ens remarcava que aquesta càtedra permetrà difondre la llengua i literatura anglesa al món universitari gironí. La idea és poder estudiar, promocionar l'estudi de la llengua i la literatura anglesa entre el món acadèmic i el públic lector en general. Mm, jo penso que era aquí a el que anàvem no només Tom Sharps i de Tom Sharp d'alguna manera, sisim una excusa, siguésim per, per arribar a ampliar els estudis de, de, de això de la llengua i sobretot de la literatura anglesa. Com ja se sap a la Universitat de Girona no hi ha estudis de teologia anglesa. Mm -hmm. llavors pot ser un primer pas per, per, per ajudar. Doncs, a promocionar i, i que els alumnes siguin interessats en literatura anglesa, que no cal dir que hi ha uns regants d'autors. D'altra banda, la càtedra establirà convenis de col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació i el Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona. El seu director en serà el doctor Xavier Pla i Barbero, que també dirigeix la càtedra Josep Plan. En aquest sentit, Verdaguer explicava que ja estan treballant en la programació del proper curs. Bé, degut a tota la situació, esperem poder fer una presentació, encara que sigui petita, el mes de setembre, màxim setembre-octubre, uh -huh. per donar a conèixer exactament tot el que farem. El director mm, és, és en Xavier Pla i Barbero, que també és el director de la càtedra Josep Pla, uh -huh. i ell ja està començant a preparar activitats. De, de cara a el que es farà, si es fa en principi una setmana d'estudi de literatura anglesa o aviam exactament que fem, tenir una primera reunió a principis de, de juliol per començar ja a preparar totes les activitats de cara a, a, a aquest curs, el que es pugui fer i sobretot de cara al curs que ve. Doncs aquesta notícia que comentàvem amb la Montserrat Verdaguer en definitiva és una bona notícia pel nostre municipi. Que es reforça com a Centre Cultural de Prestigi amb dues càtedres a la Universitat de Girona. La presentació oficial, com dèiem, s'ha hagut de posposar fins al mes de setembre i aquesta afectació de la COVID-19 també, ha tingut afectació en les activitats de promoció i difusió de la Fundació, com ens explicava la Montserrat Verdaguer, suspenent doncs, diverses presentacions i xerrades que s'havien de fer en biblioteques de casa nostra. Tot i això, doncs, esperen que després de l'estiu poder tornar a reprendre aquestes activitats sospeses durant la pandèmia de la Covid-19. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant novament la mirada a les platges de Casa Nostra i és que des de Proactiva, des de l'empresa d'assal·lament i socorrisme de Casa Nostra, doncs, diàriament fan un informe sobre l'apertura de les platges de Palafrugell, en concret doncs, a, les, a les que estan, a Tamariu, Llafranc, Canadell, Portbó, calau Port Pelegrí i en totes elles donc avui l'apertura s'ha produït sense cap problema en totes elles la bandera pel bany al matí era de color verd no hi havia presidència de meduses l'estat de la mar doncs era una mar plana sense onades també doncs eh, donava la informació al voltant de l'estat de l'aigua que és bo la temperatura és de 21 graus la temperatura de, del mar la de l'aire de 22 i l'índex de radiació, ha estat durant aquest matí de nou per tant un índex de radició molt elevat per totes aquelles persones que durant el dia d'avui a la tarda i també doncs de, durant aquest cap de setmana en cas de doncs, que faci sol de que no hi hagi núvols doncs. Uh, recordeu la protecció solar durant aquests dies, també en els primers dies on uh, exposem la pell al sol, doncs és més sensible a que s'acabi cremant. Per tant, doncs, uh, recordem doncs, la protecció solar per aquests primers dies de bany a casa nostra. I amb aquesta informació doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 19 de juny. Un informatiu aquest que nosaltres, des de Ràdio Palafrugell, tot l'equip vol dedicar a una persona que hi malauradament ens va deixar, Juli Pedrero, un palafrugellenc que va formar part dels inicis de Ràdio Palafrugell eh, i que doncs durant pràcticament 20 anys va estar lligat a la nostra emissora i nosaltres doncs, volíem dedicar avui aquest informatiu d'avui 19, després que ahir sabéssim doncs, que eh, ens va deixar Juli Pedrero després d'uns de quants anys lluitant contra una malaltia que finalment no ha pogut vèncer. En nom de tot l'equip volem enviar una forta abraçada a tota la seva família, a tots els seus amics, per aquesta pèrdua, una pèrdua que ens afecta a molts, de, de, de Palafrugell, a la comunicació local de casa nostra, però també a la comunicació local del Baix Empordà és que Juli Pedrero més enllà de uh, haver estat als inicis de Ràdio Palafregill, també ho va estar en els inicis de, de Ràdio Begú, també dins del món televisiu, amb Televisió Festes de Primavera, que després va passar a dir-se a Empordanet Televisió i en els seus darrers anys doncs, va ser un dels impulsors també de Ràdio Capital i de fet fins fa tres anys, quan se li va detectar la malaltia, n'era doncs, el responsable tècnic d'aquesta emissora. Nosaltres, doncs des d'aquí, com dèiem, una forta abraçada per a tota la família, per tots els amics i nosaltres en aquests serveis informatius de Ràdio Palafrugell retornem dilluns amb noves informacions una forta abraçada per tothom i gràcies per a Ràdio Palafrugell un dia més per informar-vos del que succeeja a casa nostra. Fins dilluns! Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell De dilluns a divendres a la una del migdia i a les 7 de la tarda la vostra cita per saber què passa a Palafrugell